بسم الله الرحمن الرحیم موږ په تیسیرو مستلح الحديث کی درم باب شروع کړو په دې درم باب کی موږ تحمل دراوی چریو راوی حدیث حاصلې نو داری سوتریخی دی دا غی بارکه منګه ذکر کو طرق د تحمل جده حدیث د اغستو د حدیث د اصلولو د خپل استادنا سوتریخی دی نو منګه ویلو چدا اتریخی دی دا غینه یو طریقه هغه منګه ویلی چې اغا سماع من لفظ شیخ ده ده شیخ نعوری دل دا غا عام طریقه و چه کمعام طوربانه اغیط درس وی لکی گی اغیط بیان وی چې گی چه استاز لگی او شاگر دا غا خبر اعوری اى يقرأ الشيخ ويسمع الطالب او دا د ټولو نه اعلی طریقه دا نن منګه دویمه طریقه هغه وایو چاغه القراءه على الشيخ دي قراءه على الشيخ د چ طالب علم لګیای حدیث وای او شیخ هغه حدیث اوری نو چې پکم زکی د اصلاح ضرورت وی نو شیخ په اغاز یې کې اصلاح کړي او طالب علم هغه مخ روان وی او چې پکم زکی د اصلاح ضرورت نه بس د شیخ خاموشي دا غوایت پدروستګي باندې او دا غوایت په صحیح والی باندې دلالت کوي القراءه على الشيخ بتيزيرو مصطلح الحديث صفه نمبر 134 باندې نن دا دويم قسم دا وایو ويسميها اکثر المحدثين عرضا تراته على الشيخ تا اکثر محدثين عرضه یعنی دې طریقې تعارض هم وي عرض سلکی ویل کیږي پیش کولا ته یعنی یو طالب علم امغد او مغد استاد روايات باغ باندې پیش کړي صورت د دا دې ان یقرأ الطالب تراث علی شیخ ستوی ان یقرأ الطالب چې طالب علم هغه حدیث لولي حدیث وای والشيخ يسمع او شيخ ا حدیث اوری والشيخ يسمع فدی باندی لاند په هاشیه کی لیکلی دی چې دا شیخ د اوریدلو نو مراد سی دی نو ای المراد بذالک مراد دین ادا دی ان یقرأ طالبو چې طالب علم لولی او طالب علم واي قرات کوي الاحاديث الذي هي من مرويات الشيخ اغه حدیث اغه وی چاغه د شیخ مرویات دی, دی شیخ احاديث دي یعنی په کم شیخ باندې چې ده عرس کئ په کم شیخ باندې چې ده قرات کئ نو اصل کې دا داغه شیخ روایت دي داغه په سند سره اغه وی چونکه راغله داغه نه د دا حدیث د صدقړه د لکه اوس مثلا امام مالک نه یو سړی راغله دی هغه درس کوي نو امام مالک داغه چي کوم روايات دي باغ باندې هغه پیش کوي او د دې طریقه به داسې و مخکې ما بار بار ویل دي مثلا یو کس راغې نو د امام مالک چي کوم روايات هغه به د کاتبانو او د وراقینو سره ملاوي دل نو دا رینه به اغا په پیسو باندې اغه واغسته ځکه کاتبینو ور راقینو بعد امام مالک روايات اغه به نقل کړیو د دوی با نوښته واغسته نبیا به اصل سراي یعنی د امام مالک په درس کې بیا به د اصل سرا داغه موازنه کوله نج بکمزه کې د تصحیح ضرورت بو التبه تصحیح کولا یا بل طریقا غبداوه چې د امام مالک نور کمزاله شاگردانو نو نوی شاگردان غیبا داوینه به غیر نسخې اگر واغستی او داوینه به نقل وکا نقل به وک ځان لبه پخبل اولی کلیم د بیا د امام مالک دا نسخه به تر هغه وخت پورې قابل استعمال نواترسو پوری که دا تا امام مالک بانی پیش نکی او اغد دی روایاتو تسیعو نکی یا اغد تا پخبل اونوئی او یا پاغبان قرآتا علی شیخو نشی ندا با هم داغ روایاتو این یقرع ندا دا مرویات دا شیخ بئی لا د دا, دا مطلب نه دی چې اي يقرأ چې طالب علم وای ما شاء من الاحاديث کم احاديث چې دغه خو خوي نه دې دا, دا مطلب نه دی چې ګینې شي هغه به اوري او هغه به پر دې احاديث اوري نه داغه دا مطلب نه بلکې داغې نه مراد د شیخ احاديث چې داغه بسند دا سره دي وذلك لان الغایه من قراءه الطالب على الشيخ ان يجمعها الشیخ من منه او د دې وجنا چې مقصد د د طالب علم د قرات نصده علي الشيخ باني او الشيخ باني د قرات د طالب علم نه مقصد سره چې اي يسمعها الشيخ منه د دې قرات نه مطلب دا دې چې شيخ د دې طالب علم نه د احاديث ووري ایا د ازماري روايات د سې لګيادې او کنا او دې شرطه غلط خود ځان سره نه دی لیکلي يا غلط خو نه دی یاد کړی لي يضبطه له د پارچ ضبط کیدا طالب علم د احاديث له د ځان د پارا یعنی د قراته على شيخ دا غي مطلب د دې چې د طالب علم په شيخ باندې د احاديث پیش کی او شیخ ووری یجب کمزکی د اصلاح ضرورت وي التے اصلاح او کې یوه کمزکی د اصلاح ضرورت نی بس تمخه د تیرشي نو لیضبطه له د فقره چې ضبط کی د طالب علم ته احاديث له د ځان د دا مطلب دا اوس دا وې چې را د طالب علم آئے د خپل یاداش نه لګیا دی او کنا د کتابت نه لګیا دی نو سواء برابر خبره دا قرات طالبو چه دا طالب علم لګیا دی په درس کې دی او طالب علم نا الاو نورم وی چه دا طالب علم لګیا دی او نور طالب العلمانی او ری یا قرأ غيره وهو يسمع او یا بل طالب علم لګیا دی او بل طالب علم او ری دخوا وسواء او برابر خبره ده كانت القراءه من حفظ اذا طالب علم دا قراءات دا یاداش نهي او من كتاب يا مغخنا اغ مغخنا اغه نسخه اری اغ لیکلی وی دبل طالب علم نه اغستی وی یی دا کاتب او دا راق نه اغستی وی او پیسو باندې نبیابه اوس استاد باندې پېښ کړي وسواأن او برابر خبر ده چې کان شیخ یت تبعو للقاری من حفظه او برابر خبر ده چې شیخ د ورپسې کیګ کی د قاری پسې یعنی مطلب دا ده چې د قاری اتباع کړي او برابر خبر ده چې شیخ اتباع کړي او شیخ د تابعداری کړي د قاری من حفظه شیخ د خپل یاداش نه کئ مطلب طالب علم لګیا دی یاد یاداش نه یاد کتاب نه نو شیخ داغه پسی اتباع کئ یعنی هغه اوري یا د خپل یاداش په بنیاد بانی هغه اوري او داغي په بنیاد بانی هغه اصلاح کئ او دام خبره ده چې او امسکه کتاب هو هوا یا شیخ چیده نو آغا خبال کتاب آغی زانسرا نیولی وی او ثقت غیروهو یا بلی یا با اعتماد طالب علم وی نو آغا داغی ده دا اصلاح دغه یا شیخ چیده نو آغا آغا روایت اوری یعنی دا مختلف طریقی دی حکم روایت بیها حکم د روایت په بدیبانی او قرات علی شیخ د دې روایت کول حکم څه نو ار روایت به طریق قرات علی شیخ د قرات علی شیخ په طریق باندې روایت کول چې طالب علم اغه حدیث واي او شیخ اوری په دې طریقه باندې د حدیث روایت کول روایت صحیحه دا صحیح روایت ته بلا خلاف په دې کیس خلاف نشتا په جميعي سورل مذکوره په دې ټولو صورتونو کې طالب علم دې یاداش نه لګیا دی کتاب نه لګیا دي شیخ چې دینو دې دی یاداش نه د طالب علم اغه اصلاح کوي د کتاب نه کوي بکم کوم شکل باندې په دې ټولو صورتونو کې روایت صحیح دی د محدثینو په دې کیس خلاف نشتا ا الا ما حكي عن بعض من لا يعتد به من المتشددين بعض د متشددين نو غ سوک لا يعتد به چې اغي بهش شمار کې نه یعنی مطلب دغی هیڅ حیثیت نشتا دغی نه بعض خبره یا حکایت کړي شوی دی نقل کړي شوی دی چې دا روایت قرات علي الشيخ دا طریقه ټک نه دا نو د دې خبري مطلب دا چې دا غریب وېش مار کني دې او دا غریب د خبري سه حیثیت نشتا د دې مرتبه څنګه ده یعنی اوس په دې ټولو طریقو کې د دې مرتبه آیا دا سماع سره برابر ده کنا دا غې مرتبه کمه ده تکه کوم خو ذکر کو چې روایت دا صحیح دی په دي طریقه باني د احاديث حاصلول او بیا مخ کې دا د ټیکتي مرتبه سدا اختلف فی رتبتها على ثلاثه اقوال اختلاف کړي شوی دی, دی, دی, دی په مرتبه کې بدرې اقوال و یا درې اقوال دی په کې دا چې دا مساویت للسماع داغه مخکینی درجه سره دا برابر دی ینه څنګه چې د شیخ خپل هغه درس وی او طالب علمي اوری او سماع کای نو دام داغه سره برابر دی قرات علی شیخ چې طالب علمي وی او شیخ اوری دا دغه سره برابره مرتبه ده رویه ذلک عن مالک او دلیل محدثین نو دا نقل دی رویه ذلک عن مالک دا مالک نا نقل دي امام مالک نا د بخارین نا نقل دی او و معظم علماء الحجاز والكوفه او د حجاز او د کوفی د لوی علماء دا نقل دی دویم قول پدی دا داده جنا ددی مرتبه د سماد مرتبه نکمدا سما اعلی مرتبه دا او ددی مرتبه دا غي نکمدا رويه ذلك عن جمهور اهل المشرق وهو الصحي او د دي روایت شوی دي كمچه اهل مشرق د مشرق علماء محدثین دي د د جمهور مشرق محدثین نا وهو الصحي او دا صحیح قول دی یعنی دلا اعتبار دي صاحب د تذیر و مصطلح الحديث به قول دي ترجی ورکړی دا چې دا صحیح قول دا. رو عن ابی وابن ابی داری و دلائل دی او دریم چې دینو نو اغ دا د من السما چې دا د سامان هم د اوجده رو رجل ده پرو دا ل اببي حنیفته ابې داې او به خپل خپل د لایل دي چې ی و چې ادنا من السما دی نو غې ووج ده اوڅوک چې و اعلا من السما د د سمان وجده د رجل ده نوې ووجده دا دا ابو نه نقل دي. او د ابن ابي زيب نقل دي او روايت د امام مالک نوم بدی کشته دی الفاظ الادا اوس چې طالب علم په کتاب کې د الی کی قرات علی شیخ نو منتب د کوم الفاظ نه پته لګی چې د قرات علی شیخ کړیو نو الاحوت دیر احتیاط والا خبر خدا دا چې اي يقول الطالب و چې طالب علم دا سيولې کی چې کله د قرات على شيخ په طریقه باندې روایت اوریدلی او د او قرات على شيخ په طریقه باندې د روایت د شيخ نه حاصل کړي نشې ده او وي قرات على فلان د الفاظ استعمال کی چې ما فلان کی باندې قرات کو نو به چې امرکه د شيخ روایت څنګه دی مثال به مخک چې شیخ سمعته استعمال کړي حد سنای استعمال کړي کوژدا طالب علم په خپل چې د شیخ نه په قرات په طریقه باني احاديث د کړي دي نه چې دی وی چې قرات على فلانن فلان مراد هغه شیخ دی چې ما په فلان کې باني لستلو کړل ما په فلان کې باني قرات او یا او قريه عليه یا په شیخ بانی روایات الستیشو وانا اسمع او زه ما اوريده ما اوريده اغه قراءته فاقر به او شیخ باغی بانی اقرار وک شیخ باغی بانی اقرار وک یعنی مقصد دا شیخ داغي روایت او بانی اقرار وک چې بالکل دا زما روایت دی لو چې داسې الفاظ استعمال کړي دا خو واضحه الفاظ دي ويجوز بعبارات السماع مقيده بلفظ القراءه او دسم ویلې شي کوم چې د سماع الفاظ دي اغم ویل جایز دي خو سره به یو قید لګي چې دا غي نه پته لګي چې را قراءه على الشيخ دي مثلا حدثنا اس حدثنا کی دب د خدا معلومی کې جماه مونږ حدیث بیان کو یعنی شیخ ویلی مونږ وصل کې جوګه دا قرات علي شیخ دے محدثنا قراءه عليه مونږ ته حدیث بیان کو شیخ او په داسې حال کې چې قرات شوه دے پاغه باندې یعنی شیخ دې ته مونږ ته حدیث بیان کړي دے په دې طریقه نه چې هغه ویلی دے مونږ ورېدلې بلکې د قرات علي شیخ په طریقه باندې دا شی رمو لاستمال اول شي خو کم چې شای او خوره خبره ده عوام تور باندې لکه محدثین هغه استعمالی نو الشایع الذي عليه كثير من المحدثین شای او خوره خبره ده کم چې عام تور باندې زیاتره خلک استعمالی اغه اطلاق اطلاق لفظ اخبارنا فقط بس چې اخبارنا په سند کې وي دبد اخبارنا نته ده معلومه کا اگر چہ دا قاعده کلی نه دا بہرحال صرف الکہ دایو طریقہ تا تخی کہ پسننت کہ اخبارنا ٹکی راگے دو اخبارنا نہ تا دا معلومه که دا تا که دا سجوڑ کا کہ ددی صورت ب ذہن کدا سے جوڑ کا کہ اخبارنا مراد دادہ چہ دی فلن کی شاگرد دا, دا روایت دا قراءت علی شیخ په طریقہ باندې اخص کړي دے مثلا امام بخاری وی اخبارنا الحمیدی مثلا اس بدی کی صورت بسئی بدی کی و صورت دای چې امام بخاری ته حمیدی نه چا حدیث اخس کړه دے نو حمیدی ته ویلې نه دے امام بخاری دا غنه سماع نه دا کړي بلکې په حمیدی باندې قرائت شوه دے یا امام بخاری کړي دے یا بل یو طالب علم په درس کې کړي دے او امام بخاری هغه روایت اوریده لید او شیخ باغي اقرار کړي دی ټیک شو د از ما روایت ته او دا ټیک دی نو بس اخبارنا کی دا خبره دا پرته دا دون غیر ها د اخبارنا نه غیر نور سیغي لګه په قرات علي شیخ باندې دلالت نکوي نورې تریخی به ان شاء الله ور سره ور سره وایو اجازه مناوله کتابت وغیرہ وشکرامر وایو ان